Рвала струни скрипка, ревела бас-гітара, хуртовинило вулицями і парками, налетілим зі сходу циклоном. Било в груди, в лице, в очі, у вікна й двері, в дерева світлофори, шматувало, шарпало, крутило, жбурляло піском і листям, вищало й зойкало, і не бажало вщухати. Бог бавився. Андрій несподівано для себе опинився на трамвайній зупинці, тій самі, де зустрілися у прадавні часи його батьки. Бог бавився, як малолітній шибеник Ні, він не був аж таким наївним, щоб сподіватися, що дороги його батьків можуть коли-небудь перетнутися. Так само, як ніколи вони не стануть такими неймовірно юними, якими знала їх ця зупинка. Але ніхто не заборонить йому сісти тут. І поплакати. Бог бавився, як малолітній шибеник, що тримає в руках пускову установку атомної бомби. Андрій сів, але не заплакав. Він побачив план. Готовий план. Готовий план убивства. Наче той чекав на нього на цій зупинці, холодний мовчазний, на тлі нортуючої стихії. З Андрієм такого ще не траплялося. Він ніби йшов і ніби стояв, ніби звертав, але водночас прямував просто до мети, ніби пам'ятав, куди йде, і знову забував. Морок крокував поруч, підтримуючи і підбадьорюючи його. Старий добрий морок. Щось забулося, а він ніяк не міг збагнути, що. Закеханий він зупинився і раптом скам'янів, Перед ним постав темряви будинок, і він міг заприсягтися, що вже бачив цей будинок саме у цьому ракурсі. Бачив саме з того місця, де зараз стояв, де живю. Вітер штурхонув його у плечі. «Іди!» Двері відчинилися легко, без супротиву. Важкі броньовані двері, ніби чекали. Чийсь здивований окрик ковзнув свідомістю, але Андрій не звернув на нього уваги далі. Ось і сходи? Він більш ніж впевнений, він знає, що вже йшов цим шляхом, але тоді у його руках було щось пласке й холодне, що водночас опалювало руки вогнем. Там? Він дещо втратив орієнтацію, але смуга світлі з-під дверей вказала йому напрямок. На сто відсотків правильний напрямок. Морок блукав кімнатою, вмирав під світлом настінного бра, щоб знову і знову воскреснути по закутках. Цей морок з брадавніх часів жив у ньому. Привіт! Праворуч біля стіни біліло ліжко. Андрій ступив ближче, що заважало йому дивитися. Ще ближче, ще Два ножі з білими пластмасовими колодочками рвалися з тіла і ніяк не могли вирватися. Крови майже не видно, зате видно очі. Андрій не втримався на ногах і осів в долі. Ті очі ще жили, але вже бачили якого кольору морок із зворотнього боку. Рвалися до нього з робіт і западали з глибокого провалля, розбивали його на друзки і благали про помилування. Андрій відчув на руці опік, глянув і побачив, що то його сльози. У голові калатала одна думка це не я, не я, не я. Але перед очима стояла, як мара, одна безжалісна картина. Він Андрій Шалепинський підносить затиснуті в руках ножі, і цієї ж митті батько розплющує очі. «Це не я!» Місяць четвертий. Андрій прокинувся і подивовано поглянув на Всебіч. Відтак обізвав себе йолопом і з полегшенням відкинувся на подушку. За сорок вісім годин його домівка зазнала вкрай дивовижної метаморфози – порожня, сира, зі слідами затоплення на стиках, облупленими стінами –